Deutsches Märchen. Die Prinzessin Rose und der goldene Vogel. Es war einmal in einem weit entfernten Königreich eine schöne Prinzessin. Ihre Schönheit war einzigartig, weil sie lange rote Haare hatte. Sie liebte Rosen so sehr, dass jeder sie Prinzessin Rose nannte. Alle im Königreich liebten sie. Einige Kinder kamen mit Blumensträußen zu ihr. Einer hatte einen Strauß rote Rosen, einer weiße Rosen und der andere gelbe Rosen. Prinzessin Rose, welche Rose denkst du ist famos? Ah, oh, ich liebe jede Rose der Welt, meine Lieben. Sie umarmte die Kinder und kitzelte sie. Alle Kinder lachten herzlich. <lacht> Jeden Abend nach Einbruch der Dunkelheit ging Prinzessin Rose auf den Balkon und klatschte in die Hände. Oh komm, lieber Vogel! Ein goldener Vogel kam aus dem Nichts und landete auf ihrer Schulter. Sofort begannen die Haare der Prinzessin zu leuchten in leuchtend rotem Licht. Ah, du süßer, böser Vogel! Du spielst gerne mit meinen Haaren! Bald fing der Vogel an, eine bezaubernde Melodie zu trellern. Prinzessin Rose schloss sich ihm an und sang mit ihm. Und jeder im Königreich schlief ein und hatte süße Träume bis zum Morgengrauen. Ah, was für eine süße Stimme! Gute Nacht, meine Lieben, süße Träume! So vergingen die Jahre. Jeden Abend sang Prinzessin Rose zusammen mit dem kleinen goldenen Vogel ein liebevolles Schlaflied, sodass alle Menschen einschliefen und bis zum Morgengrauen süße Träume hatten. Bis eines Tages etwas Schreckliches passierte. Eine böse Hexe hat von Prinzessin Rose erfahren. Die Prinzessin sang wieder und die Hexe schloss ihre Ohren. Lalalala, lalalala. Ah, ich mag sie nicht. Sie ist zu gut, zu nett. Die böse Hexe beschloss, sie zu verfluchen. Abracadabra, simsalabim, möge die Rose ihre Farbe verlieren. Und Prinzessin Roses Haare wurden sofort schwarz wie teer. Oh, meine Haare. Was ist mit meinen Haaren passiert? Aber ich muss meinen Leuten etwas vorsingen. sie mit süßen Träumen schlafen lassen. Doch auch an diesem Abend ging Prinzessin Rose auf ihren Balkon und klatschte in die Hände. Aber als der goldene Vogel auftauchte, leuchtete ihr Haar schwarz statt rot. Oh, jetzt! Der Vogel trällerte seine bezaubernde Melodie und Prinzessin Rose sang ihr Schlaflied. Alle im Königreich schliefen ein. Aber in dieser Nacht hatten sie nur schlechte Träume und Albträume. Oh Gott, es war so gruselig. Ich sah nur Dunkelheit. Und ich sah überall Schlangen. Ich sah, dass ich im Ozean ertrank. Ich habe jetzt zu viel Angst, um zu schlafen. Am nächsten Tag rief die traurige Prinzessin den Vogel und teilte ihm ihre Sorgen mit und bat um eine Lösung. Sag mir, goldener Vogel, »Wie kann ich die Träume meines Volkes bis zum Morgengrauen wieder so süß machen?« »Schwarze Haare im Rosenwasser.« »Schwarze Haare im Rosenwasser? Wird das wohl helfen? Das frage ich mich.« Die Prinzessin wunderte sich über diesen Rat, hielt sich aber trotzdem daran. Sie füllte ein Becken mit Wasser und streute Rosenblätter auf die Oberfläche. Dann tauchte sie ihr Haar in das Rosenwasser und es wurde sofort wieder rot. Oh mein Gott, sie sind wieder rot. Danke, Vögelchen. An diesem Abend, als der Vogel auf ihre Schulter hockte, erhellte das leuchtend rote Leuchten ihrer Haare wieder den Nachthimmel. Die Prinzessin sank ihr Schlaflied und alle im Königreich schliefen ein und hatten süße Träume bis zum Morgengrauen. Was? Sie ist zurück? Die böse Hexe war so wütend, dass ihr Fluch gebrochen war, dass sie beschloss, ihn erneut zu verhängen. Ah, jetzt werde ich ihr meine Kraft zeigen! Abra, Kadabra, Simsalabim, möge die Farbe der Rosen stimmen! Und die Haare der Prinzessin wurden wieder schwarz wie Teer. Oh nein, nicht schon wieder! Was ist mir passiert? <lacht> Nur dieses Mal nahm die Hexe auch alle Rosenblüten im ganzen Königreich mit. Sie sah das Unglück der Prinzessin und freute sich sehr darüber. Hahaha! <lacht> Mal sehen, wie du jetzt meinen Fluch brichst! Wieder einmal fragte die traurige Prinzessin den Vogel, »Sag mir, goldener Vogel, wie kann ich die Träume meines Volkes bis zum Morgengrauen wieder so süß machen?« Und der Vogel antwortete wie beim letzten Mal, »Schwarze Haare im Rosenwasser.« »Aber es gibt keine einzige Rose mehr im ganzen Königreich?« »Schwarze Haare im Rosenwasser.« Der Vogel zwitscherte und flog davon. »Oh, bitte, geh nicht. Gib mir eine andere Lösung.« Die Prinzessin wusste nicht, was sie tun sollte. Ihre Angst war so groß, dass ihre Augen mit Tränen gefüllt waren. Eine von ihnen fiel zu Boden. In diesem Moment nahm ein junger, gutaussehender Prinz, der unter dem Balkon der Prinzessin angehalten hatte, eine kleine Schachtel und ein einzelnes rotes Haar aus dem Inneren heraus. Er bückte sich und legte die Haare auf die Träne der Prinzessin. Und dann geschah ein Wunder. Plötzlich verwandelten sich die Haare in eine rote Rose. Ah, das sollte reichen. Der Prinz nahm die Rose und brachte sie zur Prinzessin. Für dich, schöne Prinzessin. Oh, eine Rose. Wie haben Sie sie gefunden? Ich habe es geschafft. Mit deiner Träne und einem roten Haar. Aufgeregt nahm sie die Rose, trocknete ihre Tränen... und pflückte die Blütenblätter der Rose, um sie dem Wasser im Becken hinzuzufügen. Dann tauchte sie ihr Haar hinein und der Fluch war gebrochen. Alle waren ah. überrascht, oh. das zu sehen. Oh, welche Magie! Junger Mann, wo hast du das rote Haar gefunden? Lieber König, als die Prinzessin und ich beide Kinder waren, wählte ich eine einzelne Haarstränge von ihrem Kopf als Zeichen meiner Treue zu ihr. »Und sie hat mir das Gleiche angetan, indem sie mir eine Strähne aus meinen eigenen Haaren zog.« »Es ist wahr, Vater!« Die Prinzessin bestätigte es und nahm eine kleine Schachtel hervor. Sie öffnete sie, um ein einziges Haar vom Kopf des Prinzen zu enthüllen. Alle waren begeistert von dieser Nachricht. Der Prinz und die Prinzessin Rose heirateten noch am selben Tag. Als die böse Hexe erfuhr, dass ihr Fluch wiedergebrochen wurde, schwoll die Bösartigkeit der Hexe so stark an, dass sie in tausend kleine Stücke zerbrach. Schließlich entstanden in jedem Garten des Königreichs wieder Rosenblüten. Und so ging es weiter. Jeden Abend sang Prinzessin Rose ihr liebevolles Schlaflied, sodass alle Menschen einschliefen und bis zum Morgengrauen süße Träume hatten.